Ja kulkiessaan ohi hän näki miehen, joka oli ollut sokea syntymästään saakka. Ja hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä sanoen, Rappi, kuka teki syntiä, tämäkö vai hänen vanhempansa, että hänen piti syntymän sokeana? Jeesus vastasi, ei tämä tehnyt syntiä, eivätkä hänen vanhempansa. Vaan Jumalan tekojen piti tuleman hänessä julki. Niin kauan kuin päivä on, tulee meidän tehdä hänen tekojansa, joka on minut lähettänyt. Tulee yö, jolloin ei kukaan voi tehdä työtä. Niin kauan kuin minä olen maailmassa, olen minä maailman valkeus. Tämän sanottuaan hän sylki maahan ja teki syljästä tahtaan ja siveli tahtaan hänen silmilleen ja sanoi hänelle, mene ja peseydy siiloan lammikossa, se on käännettynä lähetetty. Niin hän meni ja peseytyi ja palasi näkevänä. Silloin naapurit ja ne, jotka ennen olivat nähneet hänet kerjääjänä. Sanoivat, eikö tämä ole se, joka istui ja kerjäsi? Toiset sanoivat, hän se on, toiset sanoivat, ei ole, vaan hän on hänen näkevisensä. Hän itse sanoi, minä se olen. Niin he sanoivat hänelle, miten sinun silmäsi ovat auenneet. Hän vastasi, se mies, jota kutsutaan Jeesukseksi teki tahtaan ja voiteli minun silmäni ja sanoi minulle, mene ja peseydy siiloan lammikossa. Niin minä menin ja peseydyin ja sain näköni. He sanoivat hänelle, missä hän on, hän vastasi, en tiedä. Niin he veivät hänet, joka ennen oli ollut sokea fariseusten luo. Ja se päivä, jona Jeesus teki tahtaan ja avasi hänen silmänsä, oli sapatti. Niin myöskin fariseukset kysyivät häneltä, miten hän oli saanut näkönsä, ja hän sanoi heille, Hän siveli tahtaan minun silmilleni ja minä peseydyin, ja nyt minä näen. Niin muutamat fariseuksista sanoivat, Se mies ei ole Jumalasta koska hän ei pidä sapattia. Toiset sanoivat, kuinka voi syntinen ihminen tehdä sen tunnustekoja, ja he olivat keskenänsä eri mieltä. Niin he taas sanoivat sokealle, mitä sinä sanot hänestä, koska hän avasi sinun silmäsi, ja hän sanoi, hän on profeetta. Mutta juutalaiset eivät uskoneet hänestä, että hän oli ollut sokea ja saanut näkönsä, ennen kuin kutsuivat sen näkönsä saaneen vanhemmat, ja kysyivät heiltä sanoen, Onko tämä teidän poikanne, jonka sanotte syntyneen sokeana? Kuinka hän sitten nyt näkee? Hänen vanhempansa vastasivat ja sanoivat, Me tiedämme, että tämä on meidän poikamme. Ja että hän on syntynyt sokeana. Mutta kuinka hän nyt näkee, emme tiedä, emme myöskään tiedä, kuka on avannut hänen silmänsä. Kysykää häneltä, hänellä on kyllin ikää, puhukoon itse puolestansa. Näin hänen vanhempansa sanoivat, koska pelkäsivät juutalaisia. Sillä juutalaiset olivat jo sopineet keskenään, että se, joka tunnusti hänet Kristukseksi, oli erotettava synäkoukasta. Sen tähden hänen vanhempansa sanoivat, hänellä on kyllin ikää, kysykää häneltä. Niin he kutsuivat toistamisen miehen, joka oli ollut sokea, ja sanoivat hänelle, anna kunnia Jumalalle. Me tiedämme, että se mies on syntinen. Hän vastasi, onko hän syntinen, sitä en tiedä, sen vain tiedän, että minä, joka olin sokea, nyt näin. Niin he sanoivat hänelle, mitä hän teki sinulle, miten hän avasi sinun silmäsi. Hän vastasi heille, johan minä teille sanoin, ettekä te kuulleet. Miksi taas tahdotte sitä kuulla, tahdotteko tekin ruveta hänen opetuslapsiksensa? Niin he herjasivat häntä ja sanoivat, sinä olet hänen opetuslapsensa, mutta me olemme Mooseksen opetuslapsia. Me tiedämme Jumalan puhuneen Moosekselle, mutta mistä tämä on, sitä emme tiedä. Mies vastasi ja sanoi heille, Sehän tässä on ihmeellistä, että te ette tiedä, mistä hän on, ja kuitenkin hän on avannut minun silmäni. Me tiedämme, ettei Jumala kuule syntisiä, vaan joka on Jumalaa pelkääväinen ja tekee hänen tahtonsa, sitä hän kuulee. Ei ole maailman alusta kuultu, että kukaan on avannut sokeana syntyneen silmät. Jos hän ei olisi Jumalasta, ei hän voisi tehdä mitään. He vastasivat ja sanoivat hänelle, Sinä olet kokonaan synneissä syntynyt, ja sinä tahdot opettaa meitä. Ja he ajoivat hänet ulos. Ja Jeesus sai kuulla heidän ajaneen hänet ulos, ja hänet tavatessaan hän sanoi hänelle, Uskotko sinä Jumalan poikaan? Hän vastasi ja sanoi, Herra, kuka hän on, että minä häneen uskoisin? Jeesus sanoi hänelle, sinä olet nähnyt hänet, ja hän on se, joka puhuu sinun kanssasi. Niin hän sanoi, Herra, minä uskon, ja hän kumartain rukoili häntä. Ja Jeesus sanoi, minä olen tullut tuomioksi tähän maailmaan, että ne, jotka eivät näe, näkisivät, ja ne, jotka näkevät, tulisivat sokeiksi. Ja muutamat fariseukset, jotka olivat siinä häntä lähellä, kuulivat tämän ja sanoivat hänelle, Olemmeko mekin sokeat? Jeesus sanoi heille, Jos te olisitte sokeat, ei teillä olisi syntiä, mutta nyt te sanotte, me näemme, sen tähden teidän syntinne pysyy.